Ni lyssnar på Älvspårdspodden den 26 juni, avsnitt Frågetecken. Den 26 jag... juni? Jag Elv... Elv... Nej, det är 15 april. Ja. 26... ja, det är faktiskt 15 april. Grattis har med Älvspårdspodden den 26 juni då. Mm, det fint det. intro. Eh, <laughs> här sitter jag, Kim, tillsammans med Josef. Hallå. Och Ludvig. Tja. Hur är läget? Jo, det är bra. Pepp? Det var menat till dig också, så... <laughs> Du tittar ju på luken, ja, ja, jag, kan, jag kan inte kolla på <laughs> begge samtidigt. Jag sitter på hörnet där. Ja, ja. men det är mycket bra, mycket bra. Mm. Uh, och vad vi ska tala om då. Vi kan börja med vi spelar match i måndags mot, nu är Köping. Norrköping. Jo, så uppe antar jag. Ja, det är klart jag var. Får... Jag missade en bortamatch senast. I Allsvenskan kan vi ta det, vi tänka på de här. Det är roligt att säga säger bortamatch för att förra året missade jag en nej jag, fick, jag kommer inte ihåg. Men jag missade i alla fall BP hemma för att jag var i London på bröllop då. Oh, jag vet inte, jag missar nog någon mer. Jo, jag missar nog oh, AEK borta förra året, tror jag. För det känns som du är en av de små mest borta, matcherna i alla fall. Ja, det finns väl några som är värre som typ inte har missat någon på de senaste hundra eh, åren. Nej, vi tänker på Andreas och sådär. Ja, oh, jo, Andreas, Glenn det... och könet. Ja, de var hundra i förra året. Mm. Men det var några fler, det var ganska många hundra i förra året, för mig? Nej, det, Nej, det, var, det var de, de var bara de två. ja. Som, okay, vi, som vi vet om då. Det var ju tre tuff, eller det var några tuffa matcher där med AIK och djävle på två eh, vardagsborta matcher samma vecka mm. till och med. Och sådär. Så det såldades ganska mycket då. För jag tänkte det var när, typ jag 19 man på båda de matcherna. När jag lyssnade på det här avsnittet med, när, när Kjön var med så har jag för att det var. De hade radit upp fler namn i alla fall på eh, julbordet där. Jag hade missat ha med honom i prisutbildningen. Alltså, jag var ju en av dem som radade upp där. Mm. Som, ja. hade med det var bara Glenn och Andreas vi radade upp. Och så. Sen så mm. kom könet smigandes fram där för att vi hade missat honom. Ja. Det för... var väl bra att han satt in? Ja. ja, det är klart. Ja, det tycker jag. Självklart. Jag varit 100% i Allsvenskan en gång. Rätt år dessutom. 12? 2006. 6. Ja, sex. ja, Jag var nästan 100% i... totalt också. Jag missade en match i Royal League. Inte, det var nu det fanns. Och det var, det var den i Sverige. Jag var <laughs> både i Danmark och Norge. Jag var där. Det var väl ändå lite snack nu i veckan. Att de inte borde lagt ner våra lig. Men det tycker jag det har varit. Alltså, två år efter att de lade ja, la ner den. Så var det tal om att ja, vi tar upp det, Eller vi startar om den igen. Men det, det har aldrig blivit någonting. Ja, och nu, nu är det ju kuppen. som liksom ju, spelas ju på det, den säsongen. Ja, den den har det liksom, ja, ja, precis. Då har vi ju gruppspel i kuppen. Så det, är det Ja. Tror det är en, alltså jag gillar hur League fan, fan det. var roligt. Det var, Men annars man... hade det varit intressant ja. att ha, förlänga alltså, säsongen och ha det på hösten istället. Så. För det, det, gruppspelet var väl. Först, ja, det var dubbelmöten var det visselligen. Så de spelar ju första mötet. Var det dubbelmöten? Ja, skitsamma. Ja, jag skit samma. Det var vissa matcher på hösten någon på åren tror jag. Eller det... alltså, är... till ut mot Köpenhamn eller någonting där. I... Det positiva med det hade ju varit. Alltså, om man tar sig till gruppspel i Europa League så får du ju lite matcher mellan dem. Ja, För att nu när vi var där. Men det är just, inte alla där... gör det. Nej, vi var där förra året var det väl? Nej, förra, förra, förra året missade vi. vi missade ja, 2014. Ja, 2013 var det ju. 2013 då var, det var det ju precis. Ja. Mm. Då spelade Eller vi matchen. Ja, det det så det. 6 december här var en mm. Det är bara att det är så kallt att stå på läktaren då tycker jag. Ja, jag tycker det är bättre. Alla, alla, alla... Du kan ju inte gnälla, du ska ha shorts på dig. Alla ska spela vår höst tycker jag. Nej, jag säger, på läktaren kan man få stå i vanta. Det har aldrig funkat. Nej. Det, jag vill inte spela vår höst tror inte jag. Det är det, är, det, det, är det, är det, det vi gör nu. Nej. Ja, vår höst. Du menar höst-vår. Höst-vår? Ah, ah, det vill inget spela. Nej, höst. Ja, men tro fan. Ja, men, ja. spelar vår, alltså, vi, vi får sommar spelar vi också. I Sverige har vi så ja. pass bra värden på sommaren sommar. Så, alltså, det finns ju ingen anledning att byta det. Vi har bara nej, ett på sommaren. Bara för, nej. Nej. Skit i Europa. liksom alltså, De här andra lagen, vi, vi kör det som vi brukar. Nej, det är Europa som ska anpassa sig efter oss. Ja, <laughs> precis. Ja, men det blir ju dumt när man väntar tar sig lite... till Europa. men jag vet inte om det är så mycket nack till henne. Men... Det är en fördelig kval jag tänker mig ibland. Ja, men precis då som, ja. är vi i som Tyskarna har ju diskuterat att ändrat till vår höst. Men alltså? det är nog ganska vagt. Men, de men det, har det är nog svårare sån stor liga. Kan jag ja, Eller, jag vet inte. Jag Varför skulle det vara svårare? Ja, men det är så mycket mer pengar i allting. Ja, men där i är det är de ju Champions League-slutspel och sånt. Och det passar ju in, de passar ju in det efter mm. ligorna. Liksom. Jo, men ja. Är det minst stor som gnisslar nu? Ja, det verkar som. Det är Gnissel. Jag mm. <laughs> Det var lite kul med då tycker jag för veckan efter att allsvenskan avgjordes det 2006 så det var ju Elfsborg i AIK toppstriden. Elfsborg vinner guldet. Ja, oh, vi, vi, vi tar vi nu De är bakfulla så festen fortsätter. Elfsborg vinner med 4-0. Mm. Den är gör det en debut från start. Jag det en marschel. rolig match också med Arne fjord där. Ja. <laughs> jag minns fortfarande när jag, det är, jag är jag inte så gammal va fan, det här. 13 år. Eller 14 då kanske, det var 2007 eller? Nej, 2006. Nej, det det var, var... var veckan efter sm Ja, typ. så var det. Ja. Och jag bara, jag fattade inte först. För att alla, vi stod så här och sjöng någon låt. Och sen bara, så fort han fick bollen så bara alla bara, nitta! Nej, så var det inte. Upp och nicka. Jo, men... Ricka. Ja, Åh, ne, Ja det var det också. Men alltså, det sen var det eller? bara, ja, jag är helt säker. Ja. För jag kommer ja, det ihåg det, kommer det här så ihåg. väl. Vi stod så typ så här, Forsberg. Han nickade in självmål så att vi vann guld helt enkelt. De spelade hemma mot Gajs och de fick bara 1-1 för han gjorde självmål i slutet av matchen. Jaha, men han spelade OEK då? Ja, det är klart. Ja, det visste inte jag. Ja, du tänker på när han spelar spelade inte han i Ålesund? Här, jo, det gjorde han. Ja, jag vet inte. Eller gör han väl fortfarande? Ja, det, kanske, ja, det, jag det jag tror håller inte jag koll på riktigt. Kapten eller någonstans. Ja, ja, ja. Det var ganska roliga resor i Röja League också dessutom. Både till Nor ja, Norge. Vi åkte in kall nissamik. Alltså min, min nissamikare som hade fått av farmor utan fungerande värme. Jag... Kusina Tranlev och Bornefalk vet du. Frös som fan när vi åkte nu Det var ju svinkallt uppe i Oslo det jävlar Det här är bra sidospår Vi ja, börjar var... på Norrköping borta Sen frågar bara, Du har inte missat någon bortamatch Nu är vi på Royal League ja. Underbart Norrköping har vi ut. Jag gillar att du tjejar på s -t. Ja men jag tänkte på Oslo Oslo ja. mar Marbo Ska vi, ska vi åka men, tillbaka till Norrköping, Norrköping. ja 4-0 Ja jävlar. Är vi verkligen nöjda med matchen jag tycker du, du det, det jag har hört dig innan när, när vi har talat svid eller skrivit vid eller vi ska säga så har du varit lite väl bitter med, ja men jag var det inte så jävla bra. Du släppte till väldigt mycket lägen och släppte till alltså, i väldigt och, och mycket mål och Norrköping har tre tror jag i stort sett eller ja, väldigt klara målchanser ja. att ja, i Merkujović har ju missat modellen står ju på fortfarande på det här vi mötte ett vettigt lag hade vi förlorat med 6-4. Mm. Mm. Ja, hade de hade de haft kvar Kamara och Berkrot inte varit skadade så tror jag inte vi hade vunnit den matchen helt ärligt. Då alltså, När var... de fått in några bollar innan vi hade börjat spotta in våra. Passa, sen är ju frågan, men vinner man med 4-0 så... Det, det är så orättvisa resultat så det finns inte. Det är verkligen... Men sen, sen tycker jag ja, att offensivt i... var vi ju, alltså det är som du säger, effektiva alltså ingen dålig effektiva. match heller. Nej, Nej det är absolut ingen dålig match. Men det jag säger är att vi släpper till så mycket klara målchanser ja. som jag aldrig sett älskar på flera år. Nej. Och jag... Anser nog nästan att de skulle göra 5-6 mål. Ja. Alltså, ja, alltså kanske, de, så, ja. de hade väl kanske inte 10 klara målchanser, men de hade ett par. Ja, tre klara skulle ja, jag säga. Väldigt va? klara, sen hade de många halvchanser. Och ja. Kevin gjorde ett par väldigt fina räddningar. Men, och Anders alltså, rädde upp sin situation där med Nyman Ja, det var nu, också, ja, ja även Haugen det, släppte ju bollen en mm, gång så att det blev en lite liten de, läge. de passningarna jag har varit lite rädd för från Anders att någon ja. gång kommer, han spelar på marginalen någon gång kommer det där liksom och det, mm. han, är, han har imponerat med de två första ansiska ja, matcherna bortsett från den tredje. Man spelar ju helt utan marginaler och det mm. Det är ju synd om oss, men det är ändå, vi vinner en hel del på det också. håller nollan dessutom. Ja, ja vi, vi håller, håller nollan och gör fyra mål. Det är grymt. Men det är lite kul med Emil Kujovic. För jag, jag tror han missar två öppna mål i stort sett. Mm. Ja. Och, nu har jag sagt innan, du har hört det här innan. Eh, eh, det, men, när han spelade Halmstad. Var, jag tror, tror det två bröder Kujovic. En av dem missade, jag antar att det var samma gubbe. När Älvsbro vinner med, jag vet inte om det är 4-0 matchen eller om det är året efter, det var den här 16-0 matchen vi vann med. Han hade öppet mål alltså i slutminuten. Eller det, det ska jag inte säga att det var Men det var i någon av de matcherna i alla fall. Ja. Alltså solklart öppet mål missade han där också. Tre... Det kan, jag, jag minns det faktiskt när du säger Ja, det var ja. inte det hemma med 16-0 matchen tror jag. Men jag ja, men det är mycket. en av de två stora vinsterna i alla fall. Mm. Men sen om det är Emil Kujovic, i alla fall hans bror, det vågar jag inte säga, men Går det går i familjen oavsett. Ja. Men det, det känns helt jävla konstigt att sitta och klaga på Äsborg när de har vunnit med 4-0 också. Ja, mm. alltså, nu blir det ändå 4-0. Och ja, och vi, vi ska vi kanske hylla det vi, det vi har gjort. Ja, men vi precis. gjorde fyra mål framåt. Vi gjorde jädsiga ja. mål ja jag, jag kan tycka att offensiven är briljanter där ja. så jäkla bra så att eh, det... sjukt effektiva alltså mm. ja. vi hade vi hade visserligen, hade kanske två lägen till som mm. kunde vara varit mål lika väl för att han hade det var friläget. även typ. arber hade ju ett jätteläge när prodellik ja. gick ner Precis. Det gjorde gick väldigt bra tycker jag. Ja, jag han, han utmärkte det. sig. väldigt väldigt bra hinopp de två minuterna. Men jag tycker ändå ha ja. <laughs> <laughs> han var bra, det var ju hur bra allting helt men jag rätt. tycker det går inte att klaga på fricken heller. Jag tycker han var bra. Det var något avsnitt när ni spelade spel in inte jag var med. Du klankar ni ner på frickligt lite. Jag gillar inte det riktigt. Ni får tycka jag vad tycker. ni vill men jag tycker han har gjort en bra vår överhuvudtaget. Jag tycker också han har varit bra. Men Ja, det går inte det kanske. Prodell är en klass bättre. Ja, mm. men nu, jag tycker att den här framspelningen Frick gör till Hedlunds va? Ja, ja. det är det. Så det är bara synd att han får sätta ja. dit en boll till Frick. Ja, jag, mm. jag, kan, jag tar på mig det lite det du säger för vi klagar ner, klag, klagar ner, klag, klankar, klankar ner mm. Mm. väldigt mycket på äh, Frick. Ja, jag, vet, men ta jag tar den. den. Eh, men eh, jag tycker verkligen att han har växt också. Mm. Så att, eh, men innan så var det, kändes det som... Jag kan hålla med om man kollar på Allsvenska förrår så kan jag köpa det. Jag tycker inte han gjorde bort sig men Nej. det hände inte så mycket om inte Nej, han är... det var. mest alltså, Han kämpar ju sjukt mycket mm. och springer hela tiden. Liksom. Det är inte, han är inte den som ställer sig rätta rätta till benskydden när han har tappat bollen Nej. direkt. Nej. Men, men känns, känns det inte som att han har en lilla extra för att för att sätta dit den helt enkelt. Jag, jag ja. blev väldigt förtjust. När jag han ju... kanske inte behöver ha det när vi har målskyttar på båda på kanterna. Kan, nej, nej, precis. Aha, kan, och det, det... I den rollen har ju växt nu mm. som, ja, som mer framspelare Men, också. men det, det kan ju handla om det också. Men förra året skulle, jag inte säga att men kanterna mer eller mindre skulle slicka linjen istället. Och slå inlägg kändes som. Och då är det märkt att man spelar Lasse där då. Mm. Och nu ska han konkurrera centralt. Han är ju klockren med sin Han, han är ju fortfarande snabb ja, ja. Och kommer komma på djupet och hota också mm. Så ja, jag har, vet inte hur Haglund ja, tänker Men jag litar ja, på Haglund Det är ju mycket med. alternativ på kanterna Ja men mm. framåt, fram, överlag över känns det som Ja och vi har, vi har bra spelare på bänken ja. jag tycker Cinelli är ju en supersub alltså. Ja, ja den är, den, verkligen Han är så jäkla bra nu Men frågan är hur länge man klarar av Att hålla honom utanför startelva Nej, det går inte ner. Jag tror inte att han startar mot AK. Jag tror inte Nej, man tror vågar inte starta med Sinil mot Hade Det hade varit HBK har han startat honom direkt. Det är jag på. Jag tror att det kan lukta en liten fin start mot HBK. Mm. Beroende ser. på hur Lundervall gör. Det, det är ju hans plats som ja. ryker. Eller så dagsläget tror jag. Ja, det är nog Lundervall än så Men Lundervall i, gör det bra, men han misslyckas gärna med sina inlägg idag. Ja, Och den sista delen har han inte suttit riktigt. Men om man tittar på... Har vi haft någon podd sedan premiärmatchen? Jo, har Nej, det har vi haft. Nej, det har vi inte haft. Har vi den? Nej. Nej. Det har väl? Nej. Det var det senaste avsnittet, det släppte, eller var inspelat innan ja, premiären. Men, men oavsett, alltså. Men alltså, då, då misslyckades han med sista touchen. Han gjorde så, allting så jäkla ja. bra, han skulle skjuta en yttersida. Mm. Misslyckades med allt i sista touchen. Men han ju levererade ju mest chanser av alla spelare. Och jag, tycker, jag, jag tycker att det var någon som sa att ah, han är så jävla Hammarby, bra det? hemma med hemma första halvlek. Jag inte med det riktigt. Sen tyckte jag andra halvlek andra sidan. Han gjorde inga under på något sätt. Men han var, ändå en av de, var han, det, han, han försökte i alla fall framåt till skillnad från vissa andra. För det tyckte du stannade till där lite. Mm. Men sen, alltså, sen startade väl CNL i någon match? I svenska kuppen Ja. Och då blir det inte lika bra. Nej, och det är väl folk... Jag vet inte riktigt. Jag har inte sett honom tillräckligt mycket kanske han ibland. Att han, han håller inte för 90 minuter, hur någon säger. Jag vet inte. Nej, Janemian pratade lite om den när vi träffade honom förra året. Att ja, men man, inte ser, eller man ser eller Vi, vi bedömmer det på träningen att han inte är redo riktigt för att starta mm. eller spelar 90 minuter varje vecka. ungefär. Mm. Och då är det säkert så. Ja. Och, sen, ja, och sen är han ju, alltså, det är ett fruktansvärt vapen när han väl ja, kommer in. Ja, är... ja, mot den trötta benen ja, och, och så bara dra Trötta skallar, trötta ben och så kommer men det han ganska, in med den speeden alltså, jävla, Det är ju hans grej lite. Det här målet är så jävla fräckt. Ja, han kommer, sprungit ett par meter med bollen eller ett par meter, var ganska mm. många meter. Och så har han hela Norrköpings förslagslinje. Han bara, Lägger din växel till och är förbi ja. hur lätt som helst. Ja, men man för och, sen, och sen framförallt att han gör ett så fint avslut. Ja. Så jäkla säkert. Mm. Ja, det är... Man uppfattar inte riktigt på, på läktaren hur, hur långt... Alltså hur långt ifrån han började med bollen liksom. Ja, det man så, Jag såg nästan först liksom när han kom och gjorde sista gubben att ja, ah, det, det ju en jävligt bra. Men sen när man liksom knappar in på telefonen på vägen hem, du, jävlar vilket mål det var. <laughs> jag, jag tror inte jag uppfattade det riktigt när jag kollar på tv heller. Man tänker, man, man hade nog inte förväntat sig att han skulle dra hela vägen ja, heller. Nej, så man jo, men inte det så. reagerar ja. riktigt när väl alltså, drar den sista gubben ja. Mm. ja, jag reagerade ganska tidigt. Jag ser ju allt. Så att jag har... Såg vi när han bara stack. Men du satt hem, eh, själv hemma från TV. Så det är jag lite och Farsha. Ja, ja, men jag satt på ett... Eh, ja, det, jag, det, det är din helt annan samling. Ölcafé. Ja, ungefär så. <skratt> <skratt> ja, men det spelar ingen roll sen jag sitter. Vi har Gullgana och Barta dessutom. Nej, men... Polaris. <skratt> äh, var det Polaris? <skratt> ja. <skratt> God Kan jag ju bara nämna... Ja, trevligt. Mycket folk. Ja, de visar bajen samtidigt. Men det vi, vi satt mer vid baren där. Ja, så det var lite där. Ja, det tycker jag. Och, och det är 20 procent på... Mm, Notan. Ja, med Nej, om du är vill gåna. Bara tillägga här så på. Vad blir medlemmar vill gåna? Så man kanske går miss, man miste lite om man kollar på TV om man, eller ja, även om man kollar på TV om man inte sitter själv och ja, är ja, koncentrerat man. så. Jag säga. Oh. Nej. <laughs> oh. men jag, vet, jag vet inte om jag har sagt eller om jag har sagt det i podden innan. Jag, jag, jag har inte tyckt illa om Helen något med det att göra men det kändes som att den sista veckan inför premiären så skrev han, skrevs hans upp väldigt mycket och var väldigt förväntningar på honom det kändes som ibland Ja. Atenien, om man kollar med fotbollsbilen där. Att han är redo att ta nästa steg och han gjorde jättebra förra året. Han gjorde skit år 2014. Så har vi sin hel nu. Nej, Hedlund. Nej, Hedlund. Nej, Hedlund. Mm. Han gjorde ett bra 2013, för då gjorde han fem mål. Eller någonting. 2014 mm. gjorde han ett mål. Borta mot Norrköping Hör för mig. Det borde det vara i alla fall. Men. Det kanske var hemma på Norrköping Skit samma. Vilken var på oh, Norrköping i alla fall. Jag börjar bli väldigt optimistisk för hela året. faktiskt mm. att ja, det, det känns verkligen som att vi den här bredden som vi har saknat lite, som vi har pratat om innan nu. Att det finns ingen bredd riktigt. Det har vi ju nu. Mm. Offensivt. Ja, offensivt. Det är sant. Defensivt alltså, det är, defensivt. är det ju ganska trött bredd. Alltså. Ja, det bästa vi behöver vi väl vara mitt mittbackt tycker jag. jag Även jag, om jag, Anders... Ja. Men men vi jag har vet Anders, inte, ingen, vi ingen... har Lans vi har Holmén, vi har Jon. Vi vet, det är ingen som vet riktigt vilket skikt äh, Jon är i han heller. Så att, ja, herr Nilsson, vara... för jag sa någon fel namn. Victor Nilsson. Ja, det är mycket bättre. <laughs> ni pratade för, för övrigt om Nilsson i senaste podden jag var med. Det hade jag kunnat tillägga också. Det finns en Erik Nilsson också. Ja, det är... Så det finns både Victor Nilsson och Erik Nilsson. Mm. Mm. Så jag har ah, svarat på era er fråga. Det, det har man koll på. <laughs> ja, men det känns ändå som ja en back- Mm, så har vi gullet. Men jag var inte förrde med Hilma. Han har, känns som att den steg. Eftersom han springer jag... inte a. bara fel längre eller Nej, han, alltså, han så... springer rätt och det så du pass när du den passningen han ger till um, Roden han gör sitt mål där. Ja, mm. Enkelt. Precis mm. ja, ja, Nu enkelt var fälld med Hilma. Ja, det man gör det jävligt enkelt förr som man inte alls. Jag kände alla. att han flög ur matcherna för att han sprang fel mm. förut. Men nu det... tycker jag att han kommer in i matchen för att han springer rätt. Mm, men det kanske passar honom bättre. där. springa eller Löpa mer djupt än liksom hålla på med ja, den här yttern. Ju... Men vi har ju fått en fruktansvärt bra start på al Ska det får vi ändå säga. Ja, ja, vi gjorde är, är jävligt Allsensken. bra mot Bayern men vi borde ju haft tre poäng där också. Ja, man tycker det. Ja. Det ska egentligen vara fullpott. Jag tycker vi, att ja. vi, ja. de vinner då... mot Djurgården borta. Och Bayern har ju sett ganska starka ut Ja, de har ju varit bra nu faktiskt. De men det, de lever på som... sin hype nu. Ja, det gör de. Efter, det går alltid utpål, bra för så... ett sånt lag ett som ett kommer tillbaka till Allsvenskan. De första matcherna går alltid bra och sen mm. sjunker de. Ja, det är ju inte säkert. Men om du kollar då, Nej. 2006 så var ARK Nykomna två år i Allsvenskan. Både Djurgården och Malmö gjorde ganska okej okay, comeback i Allsvenskan 2003 eller 2002. eller fan var det? Bayern mm. åker Ja, det tror jag däremot inte. Nej, Nej det jag tror inte jag heller. ja jag... och Falkenberg som får Nej, det är jag har inte fullt så. <nå> jag hansta. vet inte vilken... Ja, in, in, ja, de känns, ja, inte, de känns jätte, inte så häftiga. Nej. Örebro. Tre förstår. Nej, Örebro man lite ja. besviken för det. Men de kommer att klar, klara sig till slut. Det lär mig. Då. Men Åtvidaberg tror jag. Att jag alltså, ja, så. Ja, de har det tuffa. De har också tuffa. Kristian blir inte yngre. De har även dyra stäblettar i allmänskan. <skratt> <skratt> Nej, men de du dyga du? Nej. Så har du dyra seriebilletter? Ja. Dyrast... Ser du 1.950. Vad är det? Det blir helt jävla stenad. Åtvidaberg kan väl inte ha det? Jo. Det var, du, det var Aftonbladets ja. artikel. Tror det var. Och det är ju utan de här rabatterna. Typ. Så det är så att blir medlem så får du det för halva priset. Ja, jag tyckte det. Det, är ja, jag tyckte det. Jag tyckte det, det var så de skrev. Det kostar ju våran 1700. Och det har nog aldrig någon här inne betalt. Nej, Nej. vi betalade 1100 som medlemmar i Gullegana och Älvsborg. Så blir ja. medlem i Gullegana. Och Älvsborg. Och Älvsborg. Och kom på årsmöten och... Ja, ja, ja, det nu. Nu. ja, det är, är klart. Gå på matcherna ja, vi med till Halmstad. Ja, ska vi, ska vi, vi släppa där. Norrköping eller ja. det yngre vi pratar prata ja, Halmstad Halmstad. nu istället. Vi har ju AIK mellan visserligen Men vi, vi, vi kör Halmstad först. AIK är attheta. heta ja, vi ja, kör AIK först. Hur har AIK matchen här nu? Det här borde man ju veta. Vi slog med 3-1 nu senast. 3-1, runt 2-0 Bangora ju det sista. Ja. Han vet inte vad jag har gjort det var så mycket. Rätt tredje i Perla. Alltså, ja det här har inte jag sett. Ja. Jävlar. Jag tror det att jag såg det i alla fall. Men AIK är ett bra lag <laughs> så alltså, det är ju ja, en toppkandidat när mitt andra i Absolut, alla fall Absolut det kommer bli en tuff match och så köp matchbiljett. <laughs> <laughs> men det känns ändå vi är väl ändå gjort. Och <laughs> <är en> idioter. <laughs> Nej men jag har inte vi var vi går kanske bra mot AIK hemma när senaste åren var det egentligen menar är... ja. ja. Men hemma så är vi ju bra är vi mot alltså Storlag vi älskar ju med stolag Storlag hemma då då är det ju fan tre poäng då går ja. det är jag aldrig osäker på. Men jag menar mest snackar RK lite generellt de känns ganska heta. Ja, men ja. Men då de blir två tvåa och trea eller ja tvåa och trea de senaste två säsongerna i alla fall så känns inte som har de tappat några gubbar nu? Borschelönor de ut till var det Deportivo La Coronia eller var det de blev av honom till slut, för de spelade ja, i sista matchen ja. med sju gånger förra året. Ja, och de sparkade, äh, om det nu var Deportiven, men de sparkar sin tränare nu här veckan i alla fall. Ja, men han är bara utlånad om jag har förstått rätt. Mm. Bara, men han lär inte komma tillbaka i alla fall efter antar jag. Nej. Eller, äh, vad vet jag. Ishi Zaki var ju tillbaka efter att han var utlånad till Italien när, när han spelade i Ja äh... Det beror ju på hur det går helt enkelt. Ja. Men sen var de det ändå kvar, han är eh, Bawi Bauer ja. och så Bangora nu. Ja, och han går ut de han med. båda Bangora? Nej, Tete var, hem eller var inlånad från någon turkisk klubb förra året. Okay. I ett halvår eller om det var en ja. hela en sång. Ja. Det var ju ganska misslyckad lån, för han gjorde inte okay. en minut. Han var ju fortfarande skadad, så han var egentligen mer eller mindre hemma i Stockholm. Stock men han var i Stockholm och rehabbade egentligen? Ja, men det är bra. Det är oh, bra betalt. Vi här. har ju Bayrami som rehabbar nu. Oh. Ja, det ja, ja, till... handlar man ju taggad på. Det, det inte... En till ytter. Oh. Kan vi köra av folket? Ja, vi får ju starta ett lag eller något. Ja. <laughs> Men vad fan, vi ja, ju men vi, vi, ja, jag vi nu, ja, Jag har ett korplag Jag hittar på en grej i huvudet. Men, men, Vänsterback. Nej. Ja, men det är ja. ska spela. Nej, men jag jag, i, jag ja. tänker med på att fortsätter Klaas och så här så tror inte jag han är kvar hela säsongen. Nej. Skulle nej. vara en möjlighet att spela in Bajrami som. I ja, den är, rollen? Aria Mostafa kanske. Ja. ja, det är också intressant. En trevlig gubbe. Jag har en känsla av det i alla fall. Ja, det är en hel <laughs> Nej men jag funderar ju, kanske skulle kunna vara i den rollen, jag vet inte. Men hänt är han extremt vänsterfotad? Ja men det spelar väl ingen roll, alltså, har du någon som är extremt högerfotad Så spelar central så är det ingen som fast, klagar på det. det är, hur många är det som är det? Alltså jag menar så här, extrema som typ aldrig nuddar bollen med högerfoten. Gareth Bale, fast tvärtom, ja precis. Ja han nuddar han är aldrig extremt bollen med högerfotad. Ja, ja, likadant med Hult, likadant med Bayrami. Men De Hult med. spelar andra sidan Inne Innebyttfält där i Nis ja, nu, när han väl spelar. Ja. Han har väl gjort det ganska bra är lite dålig koll. Aj, han börjar nog bra tror jag. Sen tror jag han blev bänkad ett tag. Så han agerar väl innehoppare nu om jag förstås rätt. Men jag håller ja. inte jättekoll på det. Det är väl lika bra att ta tillbaka med och så har vi alla ytter ja. som finns. Hela ja men stod. han kan vi plocka hem sen när vi säljer Lundqvist. Ja. Skulle skola om han till Vänsterback då? Ja men Hult var ju Vänsterback eh, ja, i yngre året. Nej, Nej det var var det. Hela förra å... året förra året. Han är inte hela på har ah. spelar han vänsterback i början och sen ja han spelar vänsterback några bortamatcher i slutet av Ja också. ja. Bara koll på läget, men hur blir det med högebacken nu när man sig skadar? Ja men det är inte, han är inte skadad så länge jag, jag tycker faktiskt ändå det inte Klarström gjorde väl ganska bra jag sist Jag tycker, jag tycker, faktiskt, jag tycker han gjorde en bra match mot Norrköping, ja. här har vi klagat på defensiven det är egentligen bara mittlås vi klagar på den här matchen ja. för Jag tycker inte Lundqvist, Lundqvist kunde Lundqvist alltså han var inte långt ifrån att åka på det. tror jag han nej. var jävligt grinig där vet du. Ja det var han men jag tyckte dem, Och, generellt det var, nej, Jag gillar det egentligen för alltså, alltså, det, det var ett, ett jäkla gnällande för domaren tycker jag Ja. Vi åkte på ganska många gula va? Ja, ja det har vi gjort ja, hela säsongen Hela och, och Hedlund Så mm. det var bara tre nu ja, med, Jämfört jämför med premier mot Djurgården så hade vi fem gula kort ja. Det var ju Per Frick och hela backlinjen ja, och, och så an andra matchen Anders. var Anders och, Anders var ju två gula redan ja det var ju var någon, avsnitt var på ett till mm. Men det var någon med som fick gula kort mot Bayern Det var inte bara Anders va? Ja, det kanske var jag hur inte. många som helst tycker jag. Vi ty ligger på 8-9 nio, gula kort i alla fall utan tvekan. Vi leder ju den statistiken utan tvekan. Mm. Men det det är... kanske är det som krävs. Alltså, lite jävla namma. Alltså, ja. Fan, ja, det lite, går lite, alltså, lite tuffare våga, ja. liksom. våga. Ja, framförallt på bortaplaner då gör du ju ingenting egentligen. Nej. Att vi smäller på lite extra gör de lite griniga. Liksom. Nej, jag tror jag är bra. Jag kanske tycker ja. det är skitsamma om jag faller bortaplan hemmaplanen. Alltså, ja, men hemma så är det inte, det är inte samma press. Liksom. Då har vi då nej, har vi ja, som har bollen. Men jag tycker ändå... Alltså Spelar man bättre om att man är lite, vågar trycka på lite, är lite mer taggad. Ja, ja fan, men då får vi väl ta en avstängning här sånt. Jag ta fall. upp det här igen den här jävla regeln med tre gula kort och avstängning. Den är hemskt. Nu tänker ja men, ja men hur ska det vara? Det, men, ska, ska, vara ska du dra fem på det gula kort? Ja, ja, jag vet inte vad det är. Det hade varit mycket bättre. Alltså, ja, men, tre gula ja, men, är ju ingenting. Ja, men det spelar ingen roll. Men helt plötsligt, får inte de gula korten någon. Nytta. Alltså, du gör dem ingen nytta. du, du är inte varn ja du kan, fem, du kan dra på fem du på hur många alltså fem gula kort då på en säsong alltså, det är, ändå, det var, var ja, det är så många blir, alltså, det är många spelare som är avstängda flera gånger för att de har tre alltså. ja. men jag, tycker inte, alltså det, jag, tycker, det jag tycker inte det är så dumt egentligen för ja, det, ska det, inte vara, det ska inte bli någon rutin att du kan ta gula kort liksom. oh. hur, hur mycket maskningar hur mycket filmningar kommer vi inte se liksom man vill ju inte Nej, man, ha man, det men egentligen Men annars blir det ju inte kännbart någonstans Att du får ett gult kort för vissa Alltså saker. leder med ett 0 vi, i sista Kommer ju hela laget ta gula kort för maskning sen ju Ja fast fem gula ja. Jag gillar inte den. det Det är inte att för mycket När det får folk som blir så jäkla avstängda Jag tycker det är ganska ofta folk blir avstängda ja, men har du Jo men det är ju för att de tar gula kort också det är inget som fingrar det dig och sparka ner någon eller maska eller filma. Eller Lundervall skulle kort nu ska jag inte klaga på domaren för man får leva med, eller domaren dömer med filmning, jag vet inte. Det var det ju. Han det har jag sett efter. Tycker du det? Ja. Jag tycker att ja, han faller på foten. Se, men jag har inte sett något, men ja. Jag, jag, jag, kan, jag kan köpa, att det, det blir deras boll, att han kanske faller enkelt, men att filmning och guldkort ja, kan jag tycka är lite hårt döm. Men det är väl så de ska döma i sådana fall. Alltså han kan ja, inte döma frispark det. för att han lägger sig ner. Då Nej. är det frispark och gultgård. Ja, Nej, så, men ja. alltså att han skulle bara släppa situationen. Ja, jag vet inte. Ja, jag, han ja. kanske faller enkelt, det, det säger ingenting om, ja. men filmning kan jag diskuteras. Man ser att det snubblar på foten, tycker jag, men ja, det, det hör inte hit heller. Det, gjort är gjort, liksom. Då har oh, vi är lite sidospår. <laughs> ja, lite. Då har vi Halmstad. AIK är färdigsnacka tydligen. Är det det? Det är hemma <laughs> Ja, match. nej men jag tycker inte att det är något problem då i alla fall med att spela i som högbacke ifall vi går tillbaka dit. Nej, nej. vad har de för vänster Vad har Halmstad? <laughs> oh, eller, Var Halmstad eller jag? Jaha. Nej men det är typ uh, Bangora. Ja, han är oh, höger va. ja. Det han är det kanske nej för då spelar då spelar väl något till i är... eh, oh. vad heter han? Han som spelar Falken med för. Niklas Eliasson, ja, han är ja. vänster vänstermittfältet, men jag tror inte han platsar. Nej. Skitsamma han väldigt nu. Han gjorde jättesuccesuppdatering. Halmstad. Ja. Vi ska till Halmstad. Ja. Och vi ska bada. Ska vi bada? <laughs> ska vi bada i den där, i Nissan som åker förbi i vattnet? Eller åker förbi i... <laughs> Nissan <laughs> som åker förbi i arenan. Va? Nej, men vi är ju badjävlarna. Ja, just det, ja. Vilket inte kan ha undgått någon egentligen efter det här Instagram-plödet kanske. Och Twitter och Facebook. Och... Vi har fyllt åtta bussar va? Jag tror vi fyller åtta nu. Mm. Ja, Nej, i Nej. vart fall så har vi fyllt uh, bussarna mycket snabbare än vad vi gjort uh, för, till Falkenberg. Och det Mas, behövs ju för det är lite ja, det är kortare tid, kortare tid så alla ja, måste var... verkligen anmäla sig till bussarna nu så att det vi får iväg våra 20. Det är 20 bussar och vi hoppas på minst 2000 supportrar på plats. Mm. Och det, det, det kommer vi slå. Och det kostar 200 kronor nu. Det kostar 200, 200 kronor med matchbiljett och bussresa. Så det är ingenting. Nej. Och det är ett fantastiskt bra pris. Vill man anmäla sig så är det Gullgana på DC eller Älvs på Udese så finns det länkar där. Och mm. med. och med. Det blir kul. Det blir kul att vi ska bada. <laughs> ska bada? Alla ska bada ja Alla ska med. Nej, men hela den här kommer vi bli hur rolig som helst. Vi mm. har uh, hyrt uh, torget, tänker jag säga. Men... <laughs> typ. ja, ett torg där så har vi en uh, pub som. Det är inte bryggeriet, ja, ja, eller heter det inte? Det var det vi var tidigare. t var det där vi var till... förra året. Det var det vi var förra året. På engelska. Tror jag. Var det exakt samma? Det är exakt samma som vi cyklar till. Ja. Jag vet. Ja där. Där. Och så Matchen är... då Halmstad Känns ju inte så heta så Jag tänkte se de här resorna var så roliga Jag tänkte på så Falkenberg och... De är ja. fruktansvärt roliga Och Norrköpen borta då 2012 mm. Mm. Det är alltid kul när vi det var Vansinnigt mycket folk och... Ja det är kul Trevlig stämning Det var ganska fräkt när man gick till matchen Där det var hur många som helst i Falkenberg senast Ja Och det blir väl förhoppningsvis Någon liknande nu i Halmstad mm. liksom mm. Och det är ingen lång resa att åka buss? Eller? Det är ingen nej, lång resa. Nej, nej. och matchtiden är 15.00 vilket är väldigt bra också så man kommer hem i hyfsad tid. Ja, eller väldigt, väldigt bra, bra tid. Är det, det, är det Är en söndag? 26 april. 15.00. Börjar matchen och ja. klockan någonting så åker bussarna. 10. Klockan 10 åker hos. bussarna. Tror jag. Och det är gula huset, det här biljetthuset som gäller. ja. ja nu information, nu får vi inte... Ja, men det är ju, nu går vi till det, matchen det är vi tycker Nu börjar rulla här, börjar rulla snacket. Halmstad. Om. Känns ju inte så jävla heta. Nej, det gör de inte. Tre förluster inte. av tre möjliga. Nio poäng på nio <laughs> Klassiskt inslag. Det ja. tyckte jag var kul. Men det är en poäng på tre matcher. Mm. Nej, men de förlorar ju mot Helsingborg med 2-1. Ja, nu vi vi pratar ju olika vi olika grejer vi här. vi... Oh. Nej, alltså Håg. när Hedlund eh, Haglund blir inte så är det ju ja. nio poäng på nio matcher. Och det var bara andra matcherna ja, det var ju bara för att på, eh, ja, det var ju på hösten, hösten så hade vi bara spelat, spelat o -O lika och förlorat några matcher. Men det tyckte jag. Var... <laughs> nu är det tre poäng, en noll poäng på tre matcher. Men det tyckte Halmstad. jag var rätt kul i Studio Älvsberg det var väl efter Bayern-matchen när som heter han nya som har Studio Älvsberg tror jag. jag har inte kollat. Kalle. Va, du, du, va? Kalle. Ja, för då, då frågar han Haglund. Jag har fyra poäng på två matcher. Alltså, det <laughs> Jag tänkte jag att vi skulle säga detta jag trodde, Ja jag trodde, trodde det var skitkul Det verkar som att nu har fått lite humor Får nu, vi hit Haglund så måste vi ju säga det ja. någon, så, någon måste sticka in <laughs> den inte om de inte Hur känns det nu? Fem <laughs> poäng på fem ja, här verkar vara lite gladare nu Haglund tycker jag Ja, ja den, Hans firanden efter segrarna nu är ju skitgård. Hur var firandet i Norrköping? Ja, likadant Det var det. Likadant. Det blir en tradition nu Så alltså, ja. oväntat väntat. det var mot ja. Att han gick som han gjorde jag försökte dra igång Magnus Haglund. Men det, var ingen, det var väldigt få som hörde mig. Vi körde nu i Norrköping faktiskt. Gjorde det? Ja. ja, men det är kul tycker jag. Det är så att uppskatta. Alltså, du ska han få höra det också. Att ja. den, liksom, så att, det har han nog fått höra. Ja. Så det kommer nog fortsätta. med. har skvallat med nu. Ja, förmodligen. Halvstad. Nu då, de känns inte så heta. <laughs> Hur många gånger har jag sagt det Tio-tal är ett tiotal nu. Men, <laughs> vad Inga har, har jag... de för spelare? Eh, mak. Mohammed Ali Khan. Jaha. Jag tänkte på Har de skaffat John Maak kan Nej. Nej, men man kortade korta honom så i tidningarna. Gjorde man det när han var så lite populär i Häcken. Var ju Häckens lagkapten om man avgör någon match tror du kommer stå makalöst och såna här Det skulle absolut kunna göra det. Men hur många mittbackar har vi i matcher? Två. Ja. Aliko. Men när ni tänkte på Larsson han var inte mittback. Tom Söderberg. Han är ju gjorde det eller tre månader i Häcken. Har fått spela den. Nej, inte var sett. De det är ju konstigt mm. det här snart så ja, alltså, det är ju Men Halmstad känns inte så heta. Halmstad känns inte så heta. Nej, men det, men, det är men, ju Vad alltså, ja, har de för spel? De hade väl jätteproblem. Alltså, Halmstad tycker jag gör en väldigt märklig grej. Alltså, de var nykomlingar alltså ska förra år, va. Och, S -s -s och jag kommer inte ihåg att tränaren heter. Jens Gustafsson Ja, de gjorde sig Hette... med honom. Så ja. gjorde det ganska bra för att... de gjorde det väldigt bra. För, ja, för väldigt bra för att plocka dit Janne Jönsson. Och det kan jag förstå. Han är ju Halmstad knytning för det första Janne Jönsson. Oh, han har ja. ju gjort det bra ja. nu. De verkar ge men Janne Jönsson Jensen hade gjort det bra tidigare. kan man tycka. Alltså, Han hade ju kvar ja. Landskrona i allt sedan ett par år. Mm. Och har väl varit i Norge? Han, var, var inte han, ja, han har väl varit i flera klubbar i Norge? Kanske. Han har väl vunnit ligan. Som, ja, det vet jag inte visserligen. Nej, men han har väl är typ känd för att utveckla unga spelare på något vis. Han hade Johan Andersson och Alexander Farnrud och Landskrona, och inte annat. Sen, mm. Han är väl för fan Honom har de väl värvat. Johan ja. Andersson. Halmstad Tror jag. Jag tror han plockar med sig honom från Norge. Från ja, då en Kristoffer Andersson från Halsingborg. Ja, det är en intressant. Alltså, en väldigt märklig också, värvning, känner jag Väldigt märkligt att släppa honom, tycker jag. Alltså, en trokänslig. Ja, en, en det gjorde du nog. sa att klarsdrön skulle gå till blåvit. Typ. Ja, lite samma grej. Det som ja. att vi ska. Alltså, peppa, peppa, ta it drö. Det, ja. det går inte att sälja klarsdrön liksom kan väl hända. Ja. ja det kanske går <laughs> men. Ja. Nej men honom har de också och mag. Nej men då tappar vi väldigt mycket. alltså nu tappar både han bohman till Göteborg och tappar han ja, eh, Nandret till AIK, vad heter han? Mm. Skyts man heter Blomberg eh, någonting, Blomberg. Han gjorde mål mot Halmstad. Han hade avgjort matchen mellan AIK Halmstad till och men ja. de var ju unga killar. Liksom innan hade de ju ändå unga killar som har pluckat fram. Typ Joe och... Ja, och sen och hade de nu här... Och målvakten ju... också, kallar johan eh, Någonting. Ja, nej, ja, kallar johan Jonsson. Ja, han ja, e, ja, men sen har De hade väl några talanger förråt, men jag förstod att Jag har ju ögnat här fotbollsbiblerna väldigt mycket tidigare. Inte i år. Men Oliver Silverholt eller någonting, eller vad heter han? Ingen aning. Han gick till Bayern i alla fall. Ja. Så många de spännande. Det borde ju ha en sån bibel här hela tiden bara slupp. Ja. kan vi se. Ja, men jag kan ju den lägga ja. uppenbarligen inte. Känner vi oss nöjda med hans där så spelmässigt. Ja, de är inte heta i alla fall. De är ja. inte heta och det borde men Det är en jäkligt het resar dit. Ja, precis. Mm. Hoppas de har klippt gräset. Ja. Det är ju frågan om. Ja, de måste ju ha någon chans att vinna så klart att skjuter i det så. Ja. Nej, men äh, mm. då klagar ju bara. Ja, och spelar ja. på grus kanske. Som, äh, vad heter de, friska... Äh friska viljor. Viljor. Nej, de spelade på konstgräs. De Nej, det var ju på grus. Va? Kuppmatchen. Ja. Jag kommer ihåg det inslaget från äh, Sportnytt när Hasse är så jävla förbannad. Vi förlorade med 4-0 alltså där. Grus. Jag är 90% säker på att det var grus. Ja, det vågade inte jag. Jag för, eller såg inte jag den matchen på TV, men kanske jag inte gjorde. Så vi tackar så mycket för oss idag. Nästa vecka har vi en trevlig gäst i form av. <laughs> Arjan skulle... Ar Mustafa. Ar Jag tyckte att ni skulle få vara lite där, men... Ja. Irakisk landslagsman. Yes, lyssna på oss då. Har du gott?